Опов перекладач при сейсі. Він, звичайно, не радянська людина, але на нього можна покластися. Походить з донських козаків, його батько, козачого Савул, брав участь у повстанні проти радянської влади на Дону. Тоді втік за кордон, зумівши вивезти дружину і сина гімназиста. Зрештою, козачого саву заякурився в далекій Канаді, молодий попов закінчив там університет, не читався марксистської літератури і газетних повідомлень про небачені успіхи індустріалізації в СРСР, порвав з батьками і через радянське посольство в Оттаві став клопотатися про одержання радянського громадянства і повернення на батьківщину своїх предків. З дозволом повернутися в кишені, Попов сів на океанський лайнер, а коли зійшов на берег у французькому порту Гавр, виявилося, що там німці, бо війна після Польщі охопила всю Західну Європу. Попова інтернували, простіше кажучи, кинули за колючий дріт. Він просидів у таборі п'ять років, аж до приходу союзницьких військ після дня, де злості проти фашистів у ньому не призбирувалися стільки, що він одразу кинувся в бій, зважаючи на університетську освіту, канадське командування присвоїло йому звання капітана, так він дійшов до Рейну, а вже тут нарешті здобув можливість приєднатися до радянських людей. Всю цю заплутану історію переповів мені майор Михно. коли дето помовчав, тільки покивував довбешкою, схвалюючи кожне слово свого старшого товариша. І все це мені якось не дуже сподобалося». А ви ж казали, що знаєте англійську, звернувся я до Гаврила Панасовича, а тепер переконуєте мене, що без такого перекладача, як цей Попов, нам ніяк не обійтися, якось воно не тулиться». Гаврило Панасович трохи погмикав, не без деякої поблажливості і, треба прямо сказати, без належної поштивості до мене, як до справжнього переможця, до речі, єдиного тут на Рейні, з поміж тисячі тисяч викинутих з війни. Тоді, так і не відповівши на моє запитання, запитав у свою чергу. А ви, товаришо капітан, якими іноземними мовами володієте? Доволі несподівано і сказати підступне запитання. В Хемері, випроваджуючи мене до Кельна, підполковник Дурас застерігав. Головне, капітан, не піддавайся на провокацію, як вчить нас, товариш Сталін. Пильність, пильність і ще раз пильність. І ось, мов би, почувши застереження підполковника Дураса, ворожі або просто несвідомі сили вже провокують мене. Я палав справедливим обуренням. Що тут діється? Як це так? За якихось неповних дві доби я проскочив добру половину Німеччини. На кожному повороті шосе, за кожного будинку і за кожного дерева могли напасти на мою беззахисну машину недобиті есесівці. Ніхто не питає мене, спав я чи не спав. Ніхто не пропонує сніданку або хоч склянку чаю, а вже мерщій доскіпується, хто я і що я, і які мої знання». Цей чорнильний майор, наставивши на мене густі остріжки брів, виступав якимось верховним суддею над моєю недовченістю. Ясна річ, він міг би схопити облизня». Скажімо, капітан Сміян не просто собі капітан, не випускник кулеметного училища, не бойовий мінометник, не стройовий офіцер, а високомудрий випускник Інституту військових перекладачів, працівник високих штабів, правний посередник між горугуючими таборами, джерело порозумінь навіть там, де ніколи не може бути згоди. Гай-гай! Цей окоренкувати майор з допитливими очима знав, що питати. Я нічого не знав про його довоєнне життя, та досить було і тих страждань, яких зазнав він у фашистських концтаборах, щоб визнати за ним право на велику досвідченість і ще більшу мудрість. Мабуть, такі люди володітимуть здатністю бачити кожного наскрізь, і не приховається від них ні недоумкуватість, ні невігластво, ні ницість, ні затурканість». Та я тоді був ще надто далекий від того, щоб перейматися долею таких людей, як майор Михно. Як на те пішло, то воювали не вони, а ми, і не вони, а ми переможці. Я прибув сюди не для того, щоб виконувати роль перекладача, гордовито заявив я. Майор Михно добродушно знизав плечима. Ви, мабуть, не так зрозуміли, товаришу капітан. Я що мав на увазі? Тільки те, як нас учили іноземних мов аби відбути чергу. Мене саме життя примусило. Довелося займатися наукою, читати всіляку літературу, а вона здебільшого не по-нашому. От і освоюю самотужки кілька європейських мов, але тільки в межах собачого комплексу. Все розумію, а сказати нічого не можу».